ansum bu hum banam paalatihi walailu dajam min wafratihi zul fawse Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man istanna bi sunnatihi wa qta fa'thara ila yawm al din radwan wa baraka Allah ta'ala alayna wa ala ajma'in thumma amma ba'd qala Allah wa zishanum blagoslovi selam rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam njegovu porodicu ashabe sve sednike do sudnijeg dana amin ya rabbel alamin. Nakon to ga vraćamo ja draga, poštovani vjernici, selam alejkum ve rahmetullahi te taala ve barekatuh. Evo, nakon sezone ibadeta, nakon mubarek mjeseca, ponovo Allahu on je velao dozvolom naše haftišno druženje sa hadisima rasulullaha Muhammeda sallallahu alejhi ve naš ciklus predavanja, koji će se također sastojati iz komentarisanja hadisa koje prenose i muslim, rahimahuma Allahu subhanahu wa ta'ala, iz knjige Umdetul Ahkam, jer se već druže, duže vrijeme družimo sa tom, tom knjigom. Nakon ovog mjeseca, volim Allahu subhanahu wa ta'ala da ukabuli naša dobra djela molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo otprimljeni na nebesima i na zemlji. Jer to je najveći uspjeh. Da budeš od onih koji je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala prijimio na nebesima i koji je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zavolio a koga, je, koga su također nakon toga i meleki Allah bi robovi zavolili a nakon toga Nedvojbeno je da i na zemlji kod vjernika takva osoba takva osoba bude primljena. Najvažnija stvar u životu vjernika nakon opute jeste isti kamet, a to je ustrajnost. A to je ustrajnost. To je, kako kažu islamski učenjaci, najveći keramet. Ili muadžiza. Muadžiza je čudo i keramet je čudo, natrirodno djelo. Nešto što se ne događa svaki dan, nešto što je nemoguće u osnovi ali to uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala daje nekim svojim robovima. Mu'dizah su djela, natprirodna djela koja Allah dželle ve'ala daje šta poslanicima. To je razlika između mu'dizae i kerameta. Mu'dizah je djelo natprirodno djelo koje je uzvišeni Allah daje poslanicima. A keramet je takođe natprirodno djelo koje je uzvišeni Allah daje vjernicima, običnim, običnim ljudima vjernicima koji nisu poslanici, koji ne primaju objeve od Allaha subhanahu wa ta'ala. E, kerameta ima različitih vrsta, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, je stalno ranije u historiji, a i na i, i danas, i do sudnijeg dana će podržavati vjernike tim čudima i tim kerametima, kako bi učvrstio vjernike u imanu i kako bi podržao istinu i kako bi a, bio, bilo to djelo dokaz onima koji sumnjaju ili koji koji ne vjeruju. E keramet kaže Ibn Taymi je rahimehullahu ta'ala, poznati islamski učenjak, Šejhul Islam rahimehullahu ta'ala, da najveći keramet kojim uzvišeni Allah može počastiti vjernika jeste ustrajnost. Naci nije najveći keramet da letiš, da hodaš morem, da hodaš, ovaj uh, nogama da gaziš, ovaj površicom mora, kao što je to Allah davao, ovaj ashabima, nekim, dakle nije to najveći keramet. Već je najveći keramet da ustraješ u islamu i na uputi i na pravom putu do smrti. To je najveći keramet. I zaista je to jedno od najtežih dijela. To je zaista jedno od najtežih dijela. I zato kada što insan sve više u život dakle zalazi i što više ovaj ilazi na razna iskustva kroz život i e, na Dunjavuku, sve se ova, ova izjava, Ibn Taymi, rahimahullahu te'ala, više obistinjava i obistinjava. Dakle, kada vidiš svojim očima koliko je teško ustrajati, koliko je teško biti na prvom putu, dakle, e, zbog okolnosti u kojima čovjek, kroz koje čovjek, dakle, prolazi, onda vidiš koliko je, kolika je bitna ustrajnost i nema ustrajnosti, braćo moja. Nema ustrajnosti bez... Allahove jalla vala pomoči. Bez Allahove, subhanahu wa ta'ala, pomoči. Ali onaj, ali onaj ko želi istrajnost, ko žudi istrajnost, tovo su sve pravila, i vala i zapamtite. Onaj ko žudi ispravnost, ko žudi za istinom. I moli Allah, subhanahu wa ta'ala, da mu je podari, a pri toj želi i on ulaže napor na i trud, da bude na pravom putu, uzvišeni Allah, subhanahu wa ta'ala, čemu to, inša'ala. Uh, uzvršenja Allah subhanahu wa ta'ala, čemu to omogući ti i olakšati bi i dnila ta i ta'ala. I pored toga, što je s jednej strane, to težak put, i pored toga, što je težak put do dženneta, kaže Rasulullahu alaihi salatu wasalam, wa salaam, wa innehu leyesiruna ala men jessirahu allahu ta'ala alihi. Zaista je to Allah konume kome Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, to olakša. I uh, nema sumni da je Allah wa jalla zaštita, Da je Allahova subhanahu wa ta'ala zaštita za roba na svakom mjestu. Koliko te samo uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao griha koje si ti bio u prilici da učiniš. I možda si ih ti učiniti, ali te je Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao. Zbog hajra koje je ksima u srcu, jer te Allah pripremao za nešto što je mnogo bolje, a to je uputa a to je, a to je Islam. I zato a, postičem sebe i, i vas na ustrahajnosti. I posjećajem sebe i vas da budemo do koji žude, traže ustranjenost i napor ulažu, a onda će izvišan i Allah ta subhanahu ta'la time počestiti bi idnillahi ta'ala i da sretnemo Allaha subhanahu ta'la ustranjen na pravom putu i da on Jale, bude zadovoljan sanama nad natim ustvari u tim trenucima.